Salmul 266. Cunununile Sfinților Apostol Matia și Iacob al lui Alfeu. Bucurați-vă Sfinților Apostol fiindcă alături de Domnul ați stat și Cuvântul lui Dumnezeu l-ați ascultat. Bucurați-vă Sfinților Apostol fiindcă martori ai minunilor și patimilor Domnului ați fost și între cei 12 un loc ați câștigat. Bucurați-vă Sfinților Apostol fiindcă după înălțarea sa la cer, Domnul, prin trimiterea Duhului Sfânt, va a binecuvântat. Bucurați-vă Sfinților Apostol fiindcă după pogorurile Duhului Sfânt în Egipt și în Etiopia ați plecat. Bucurați-vă Sfinților Apostol fiindcă rădăcina viei cuvântului în Etiopia și Egipt ați așezat. Bucurați-vă Sfinților Apostol fiindcă neamurile pe care le-ați creștinat cu numele de Dumnezească Sămânță, pe Sfântul Apostol Iacob. L-au chemat. Bucuri de Sfinții Apostol Iacob fiindcă viața pe cruce ți-a încheiat și să purtăm crucea Domnului ne a îndemnat. Bucură-te, sfinții Apostole Matia, fiindcă păgânii cu pietre te-au ucis când calea Domnului le a arătat. Bucurați-vă, Sfinților Apostoli, fiindcă de cuunile cele veșnice vrednici v-ați arătat. Bucurați-vă, Sfinților Apostoli, fiindcă între apostoli și prietenii săi Domnul Isus Hristos v-a luat.